На рибну вечерю яструб встигав, від Очакова до рибалочок козаків махати Дніпро в півдня. А він вилетів, як сіріло. Поспішати птах не любив, тому тепер, не кваплячи, звернув від ріки на степ розім'яти з крила. Пополювати на ховрашків. Ось-ось ховрашки мали сховатися в нірки на зиму, а тоді не добудеш їх ні кігтями. Ані дзьобом, аби навіть і дуже хотів Полювати на ховрашків треба тепер, коли вони по степу бованять стовпчиками На бограх та могилах і один одному для чогось свистять Вигулькують вони з ночі, зі сну, із нірок, коли сонце підіб'ється височенько Отоді вже тільки дивись та слухай, з якого боку свистить Сонце зійшло, перевелося блакитним туманом. Та як захрясло у плавнях, в очеретах, то вище й не піднімалось. Невідомо, чому сьогодні сонце підніматися не воліло. Йому було байдуже, чи може, хто змерс уночі, чи хто потемки у степу від холоду кашляв. Через те, що сонце з очеретів не вилазило, яструба зморило на сон та подрімати на землю його натягнуло, бо там ще драготливо і темно, а в небі не росяно і не темно. Саме в цей час, коли в небі немає ні місяця, ні сонця, а в ньому осяяно, наче в душі. У ньому те лише світло, яке посилає на землю Бог. У такі нетривалі хвилини ніхто на землі і не здогадується, чому так солодко та страшно любиться. Солодко, бо солодко, а страшно, бо недовговічно. Від любові світ прокидається, Та я струбові заманулося ще подрімати. Він поклав на повітря завмерлі крила, І повітряна течія, ледь коливаючи ним, Понесла його сонного, куди йому треба, На Запорізьку січ. Поконяти в небі приємно завжди, Аби тільки не крапав дощ, а дощем за цим разом не пахло. Яструб спливав над могилами-ярами, над байрачними нетрями, балками і озеречками, а коли розплющив очі, то запримітив, що повітря занесло його не туди. Під ним порожнів ковелево зачаєний степ, а від правого крила далекою срібною павутинкою губився Дніпро. У голову вже пригрівало, хоча унизу від землі ще підхолоджувало в живіт, але не так, як удосвіта. У небі, як колись у гнізді, сріблилася тиша, І тільки з Дніпрової павутинки щось грізно гучало. То гули Дніпрові пороги. Хоч би де яструб був за Чорним морем у вирії чи як тепер у рідному небі, звідки могили здаються овечками а Дніпро павутинкою заблудитися він не міг. Голос дніпрових порогів йшов до нього завжди, і він завжди на нього летів, на Запорізьку січ, до Базавлука, на Хортицю, на Дурну свою скелю, де козаки-комишники варять юшку та підкидають йому риб'ячі голови на вечерю. У Сизуватій Глибочиці під собою на скіфській могилі яструб помітив трьох овражків. Він швиденько прочумався, зробив одне коло, друге, і опустився на півнеба до степу. Та коли роздивився, то зрозумів, що то здалося йому з просоння. На могилі сіріли не ховрашки, а сиділи на конях троє турків чи козаків. На одному із них червоніла турецька феска на другому біліла чалма, а руда голова у третього світилася без нічого. З тим, у кого світилася голова без нічого, двоє товаришів, видно, прощалися, бо вони обняли його і розчоломкали, і той самотою з'їхав з могили конем у сторону як до Дніпра, до Запорізької Січі. Ті ж двоє вершників, що лишилися, Приїжджали з могили на могилу, зупинялися на кожній і роздивлялися на всі боки. Когось у степу шукали чи виглядали. З півночі з'явилися перші осінні розвідувальні пасльоново боки хмари, їх було дві. Одна, що підпливла до яструба ближче, протрусила сніговою крупою воліве чумаків. Чумачки саме верталися з Криму солоним шляхом додому. Друга хмарина, що темніла від яструба верст за двісті на південь, примочила дощиком необачних буджатських татар-пастухів, ті пасли овець над морем. Яструб знав, сьогодні почнеться день великого перельоту дрібного птаства, і тому треба скоріше тікати на Січ, аби на Січі переховатися. Були такі перелітні дні навіть таким великим птахам, як яструби чи орли, Ліпше в степу не лишатися. Птича дрібнота своїм литовищем зіб'є з повітря кожного, хто трапиться їй на дорозі. Замете метею повалить так, що тільки задереш ноги ногами вкрийся. У такі небезпечні хвилини одні яструби, орли і канюки нишкли в очеретах у плавнях. Інші тікали на небо і там, високо в небі, перечікували, поки вщухне та птича – буря. Птичі крики та пищання лунали такі, що навіть вовки, підібгавши хвости, затуляли лапами вуха. А тури Олені глухли. Яструб завернув до Дніпрової павутинки, коли з чужої під ним ріки, з-під її річкового туману, зарепіли вози. Він насторожився. Хто б це міг бути? Пірнати в туман яструбові не хотілося бо з мерзу небі вже й так, летіти ж на січ, не роздивившись, хто це скрипить йому допитливому, не випадало. Тому освітлений з боку сонцем, він спрокволе пішов над туманом, водночас умокаючи в нього дзьоба, аби зволожити зі сну горлу та бодай разок якнути, бо зранку сьогодні ще ні до кого не говорив.